موسلم رحمه اللہ زمائزت مندو حاضرینو مسلمانان ورورو الہ العالمین دی منگو تاسو تا دخپ سمج او سمجھ د عمل طول توفیق رانسید کی زمونغا استاد او د تمام بني ادمو سعادت او نیک بختیه پدې کړه چې په دې نيمګړي زندګۍ کې دا الله دین زکو او پغې معنی عملوکو دکمیا شرافت له دې ته د محرم میاشت دا د اسلامی کال ابتدايي میاشت دا د دینه د اسلام د اول میاشتې تاریخ شروع شو او د الله د حبيب د هجرت د 1441 کال شروع شو وارلس سو سلویخ کالا او ددي دی میاشتینا یو سلویخ تم شوروشو پکار دام دی چی مسلمانان دخپلو اسلامی میاشتو په اسلامی جبا کی نمون نن دا غیر پا مونگ دمرا اثر دے او دا دین اغا آثار زمونگ نارو رو مٹاوی گی ختمی گی چیزا مونگ وڑو وڑو بچو تا دانگ ریزائی پا جبا کی دا میاش تو نمونه ورزی بلکه ما شمانو تپلار خوش آلی گی ویشا با پا یو سا او مارچ و زمونږ دصور سپلګری چېری دا پیج پیژنی چې دا په شلی دا بارو د خو په اسلامی جبه کې د میاشتو نومون د نکر کم از کم په د خفکان په کار دی چېمونږته خو د خپل اسلام په جه کې د د میاشتو نوونه راي نوذا د محرم الحرام د اسلامی کال چې 1441 د داغي ربنۍ میاشتا ور هرم میاش کې څو خبرې د پیغمبر علیه السلام او د دین د وجه نه سنت وی نو سپه کې موږ د زاره جوړي کړی چی اغیت رسومات وئی اغیت بدعات وئی او داغی پا قولو اللہ رسول ناراض کیگی اپا دنیا کیم سڑے پا مشکت و کی او اخیرت کے بے اللہ اور تارتا وئی پا او و بدعات و بالے دیو جنداد علماء و ذمواریوی چی پا حرمیاش کے سنت طریقی امت مخله مخلقی او جکم رسومات بدعات دی اغینم خلق خبر دی خوص والحمدللہ دا علماء او دی محنات دا د دا محرم اغا اثرات چې رسومات وغا ختمی ساسو که خیال او پدی محرم کی او خاص کر دا شوری فرزبا ناري ناو زنانہ غډ وټ قبرستان ته وتل اور سره برام او په قبر بيشن واخر نپري خپل ډيرو په دي کې په قبر وبا جوړه اچھا په قبر باندې مسوره او نور سي زونل لسل زن خلکو په عاشورا کې با شربتون کوټ دا ټول زمای عزت مند رسومات دین کې د دې خبرو څه اصل نشته دې کې چې کوم مسنولې طریقې دی امت هغه اختیارول پکار دي بلکې داد دا محرم میاش دا دې لا لس رزب خلکو د وعده د پارس پیر غنډي دې کې بچاوادو کول چې ټکر به وخرو وسم باز خلقی و ادارس په ردا دا میاش په ردا کدي کې چاوادو کو په دني او کاو سفر او په ټکرو بشي د مسلمان د خیر او شر مالک سوګره الراضي میاش ته چاته ټکره او چاته شر او تکلیف رشي رسول د خیر او د شر هاون سوګد زمون گو استاسو خالق او مالک ده تر دي پوری جي بعد جي قبائل پڙهير تي آرو کي يوب شر شرळे او بیا همو سرळे را مجد درس کي ناس ته نيك سرळे الله دي تټولو مردگان او سرور لبخنه اوکي مان هډير پپټه تپوشوکو زمون باندې غير زمرا طرف پټغن تي راځو وي چې دي محرم تي د خپلې بيبي سره په دې لاره سره جو کې صحبت څنګه جايږي یعنی پلس و رضو که او بی بی تا ننیز دیکی دو تا ده بی دینای اغا خبری وی رسمونه و رواجونه و چی شریعت که ده ده ایس کسما نس اصلشتا نس ذکرشتا گرد دی میاشتی دا لسم و رض یو تاریخی و رض دا مفسرین او علماء و تاریخن ذکر کری وې پدی کې ډېر ډېر کارونه شوی پدی کې ډېر ډېر کارونه شوی په هغه کارونه کې د دا مفسرین نام وې وی. وې نو سلیح السلام چې د مرید خټه نه الله راځته نو دا د عاشورې رضوا لسم د دې میاش دارنگی دنوح علیہ کی کشتی چی دو توفان نپس پجودی غربان ادرے دا طوفان ختمے دو نو تاریخ لکلی چی دا دا آشور رزوا دا سنو رڈیر تاریخی خبری علماء کرامو پدی رس کی ذکر کری پاغ تاریخی خبرو کی او غٹ خبر دام دا چی پدی لسمه و رزبانی دا اللہ دا حبیب دا جگر ٹکڑا حسین رضی اللہ تعالی انہو سرد گنو اہل بیتونا چی دا باطل مقابلہ کی ولارو نو پڑیر بی دردی سراغت شہادت ملاو دے ادا شعر حدیث دا صحیح حدیث کے راغلی دا اللہ حبیبو فرمایل ویتا صوبا دمخکنو د قدمونو پس زی حض و نعلی بن نعل لکا یو فی ذار چلبل سر برابر وی ناغیس دا سبور سر برابر اے گئی نگو را پخانو خپل خفل پیغمبران وجلی نا حل علم لیکنی داور سر پارسکے برابر شن دی امته مخفل پیغمبر تا زہر ورکل ازمږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات د سنره د زہر د وجناله او ایدین پیغمبران قتل ګر اهل بیت حضرت حسن رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه ما چې د الله ته حبیب پسینو لو باندې لوب کړي وي اپ او ګوی ګرزولې تردی چکل دی جمعی بیان بے کور دی بے کور روو تر نو داللہ دا حبیب بزان سر پمیمبر کے نولی نو حضرت حسن تچا زہر ورکن اپا دی طریقے شہید کو او حسین رضی اللہ عنہ دی کربلا پمیدان کی سرد گنو اہل بیتو نشہید کڑیشو دارنگی پخوانوک پیغمبران شہیدان کڑیو رویداو مترا فاسد علماء شهادت کړ ا علماء حقا دا د ټول پیغمبرانو وارثان دي ال علماء ورثه الانبیا نو پدی کې دام یو غاٹک د تکلیف کار شوه چې نبی کریم علیه السلام نوسه حضرت حسین رضی الله عنه د محرم په لسم تاریخ شي چويره اغه دنیا صدا یو پیغام پريخه چې اغه د باطل مقابله کې ټکراو شوه شهادت حاصل کړي او باطل ته هر لرې झुکاو کړي د امام تدان پريږي موږ دې بده کې ماتمونو تورې جامې نیواشو یارې پدې کې نور غیر شریک ارونو کو دا اممت ته د شجاعت او د بہادرۍ او تعلیم ورکړي نودامیاش ذمرا مبارک میاش دا ادي ګور دې موه دې میاش کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نه علاوه نور ډېر لوی لوی خلک هغ ته شهادت میلاو دی په یو خبره یاد د ساوي اسلام د ورو مناوو قیل نه دی اسلام د ایامو د ورو د منولو قائل نه دی دکه نرو خلکو سره هو کم دی پکال کې به ی ورځته تاریخی وي که مسلمانان د ورو تاریخ منوي نو نودا سی ورځ بهشته جری کی چرتلوین الی کار نړیږي نو بس ویلا برازه مناوي انور دین به غرزي منتظر رز و مناولو حکم الله او رسول صلى الله عليه وسلم نه کړي بعض علماو لیکلي د سوره فجر په تفسیر کې انت الله وی وال فجر زمادي قسم وی پر سبا باندې لوی دینه د پخ سبا قسم خوري لباځ مفسرین به طرف سلاغ دي وئداد محرم الحرام د میاشتي د اوللي تاریخ سباله زکدین اسلامی تاریخ شروع شو زمون تاریخ هجری چی پا کمر از نبیر صلی اللہ علیہ قدمی خې په مدینہ منوورا دو دیدی نظمو تاریخ اسلامی شورو دے نو دا تاریخ اسلامی نن چودہ سال برابر شن او یو سلوی اختم کال شورو دے نن دا محرم الحرام دا سعودی دا سعیمی آشد لدو مطابق وم تاریخ دې نو سبب او تمویر ادوار پرز بن هم وی اوا شوره برازي د پیر پرز د گل پرز باندې نباذ علماو د دې میاشتې دور له اهمیت ذکر کړي او ما حدیث سموي د دې حدیث نام تاسو اهمیت توغو رہی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ایز چی حدیث ہوام نو تاسو ٹونو نبی بیا آورم کلری ایک نیز دیئی ایسے نو دن آسنے وامر ایدل کنا سمرا چیئی تاس رسول کو دین وبرو سنے راویخ کئی جاوی خوب وزر نی اب آئی اگو گو را یعوب اللہ یعوب اللہ اگو رای تالوہ اے خبری لغو بودی سیزی چی حدیث واب نتا سنو بتا پوسکو ابو حریر رضی اللہ عنہو فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی غورا پرو جوکی پس دا رمضان نچی آغا فرض روجی لی آغا میاش دا اللہ دا, دا محرم او غره پمنځونو کې د فرض نه د شپې قيام الليل او تهجد دي <تصفح> غره پرو جو کې د رمضان د فرزي روجو نه پس د محرم روجي یا يا روجا د لکه تفصیل ذکر کو او غره پمنځونو کې د فرض نه پس اغت شبی تہجد دی چې قیام اللیل ورته وایي بعض علم دي طرف سلاړ دي وای د صيام د شهر الله المحرم ند الا ثمر او جمراد دا لوی بیا په حدیث ځا شي ممباب ذکر القل و اراده البع چې ذکر د ټولمیاشتې کړه هو یادت به زده تا تازه بعض محدثینو د دې حدیث په تفسیر کې قول لې چې د محرم نټولمیاشت نه د مراد بلکې لسمه روژه د سموراده د عاشوره مراد ده خو بعض علما وایي چې نټولمیاشت مراد تا او دې قول ټولماو ترجیح ورکړي لکه حدیث د ترمذی او د داربی ک الله